Salmul 128. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși întinsă în nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cercea Dună Znopii, și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului.